Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh -lah. wa na'udzu nasta nasta na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wattabi'ina Allahumma ya Rabbana, inna nawait min ilmin la yanfa, wa amalin la yurfa, wa qalbin la, la yakhsha, wa ainin la tadmah, wa nafsin la tashba. Inna ka anta ala kulli shayin qadir. Allahumma ya Rabbana, dzuknahu maha habibika, sayyidina Muhammad. وخسرنا يوم القيامه مع زمرته و تحتلي واه اللهم يا رب ارزقنا التوبه قبل الموت والشهاده عند الموت والجنه بعد الموت اما بعد انتم بي cinta yang hormati para orang tua kami para hadirin dan hadirat para pemirsa para pendengar dimanapun berada kita masih dengan bimbingan al imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dengan kitab Minhajil Abidinnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali Rahimallah ta'ala uh, Kita Masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Minhajil Abidinnya kita sudah sampai kepada bab atau pembahasan untuk membenahi hati kita dan itu paling pentingnya pekerjaan dan tidak boleh kita lalai kita tidak boleh lalai dan harus terus menerus kita perhatikan hati kita karena yang lalai mengurusi hatinya Ibu sudah benar suaranya. Enakan mana dari yang tadi? Nah, gitu. Jadi harus ada kepekaan di sini. Jadi harus ada jadi tim dakwah itu seharusnya sudah sudah masuk dulu. Masa harus sibuk ukur dulu teman kita ini. Ya? Nah, ya. Saya ngerasa Ibu tadi suaranya dengung. Ini masih kurang sebetulnya. Kalau mau diatur lagi masih bisa ini. Kalau masih diatur lagi, yang kiri berarti. Yang kiri, yang sini. Baik. Uh, kita masih di dalam pembahasan membenahi hati kita. Begitu pentingnya. Dan tidak ada orang yang boleh merasa hatinya bersih. Tidak ada orang yang boleh merasa hatinya sudah baik dan bersih. Karena yang berasa hatinya sudah baik dan bersih. Maka saat itu ia akan masuk bab kotornya hati. Baik, sudah cukup. Semakin enak ya suaranya, semakin terang. Nah, gitu. Dan sungguh yang namanya hati itu beda dengan yang lainnya. Maksiat yang dilakukan oleh mata akan begitu mudah dihindari dengan cukup pejam mata. Lalu kita tidak melihat. Dan maksiat yang dihadirkan oleh telinga cukup kita tutup telinga. Maksiat yang dilakukan oleh lidah kita kita cukup tutup mulut. Tapi yang namanya maksiat hati begitu susahnya. Maka pekerjaan untuk menghindarkan hati dari kemaksiatannya pun Itu paling beratnya pekerjaan Kita masih dengan Imam Ghazali ini Agar kita semakin peduli dan perhatian urusan hati Mari kita dengar Imam Ghazali Ada beberapa hal Sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu Di antaranya bahawa hati itu tempatnya Allah melihat Artinya Allah melihat ke hati kita Maka kita harus perhatikan hati kita dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita sudah masuk ke al-aslul khamis. Pokok yang kelima yang harus kita perhatikan agar kita benar-benar jadi perhatian kepada hati kita adalah. Anni kata al-imam al-ghazali rahimahullah ta'ala. Ta'amaltu. Aku merenungi. Halahu keadaan hati. Aku merenungi keadaan hati. Fawajad tu maka aku menemukan lahu bagi hati tersebut. Hamzata ahwalin mempunyai lima keadaan. Laisab li ghairi minal a'zai yang tidak pernah dimiliki oleh anggota-anggota yang lainnya. Laisa li ghairi min a'zai bini adama yang tidak pernah Lima hal ini hanya ada pada hati yang tidak ada pada anggota-anggotanya Adam yang lainnya. Seperti mata. Seperti telinga lainnya yang namanya hati. Ahaduha yang pertama namanya hati itu. Annal aduha. Musuh. Musuh kita. Syaiton qasidun ilaihi selalu menuju kepada hati muqbilun alaihi menghadap terus ke hati kita mulazibun lahu selalu istiqamah mengintai hati karena tahu kehancuran tuh melalui situ dalam sebuah peperangan itu yang diincar pertama adalah Komandannya, kalau sudah mati, hancurlah barisannya. Pemimpinnya. Begitu saja, itu. pemimpin anggota tubuh ini adalah hati. Kalau hati ini rusak, maka semuanya akan rusak. Fa'ina syaitana sesungguhnya, yang namanya syaitan itu, jatimun senantiasa. Ada, alaqal bi'bni adama, mengintai hatinya an Adam terus menerus dan tidak pernah jauh bahawa yang namanya hati itu manzilul ilhami tempat turunnya ilham apakah ilham dari syaitan atau ilham dari malaikat akan turun ke hati dan sudah pernah disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk membedakan ilhamnya syaitan dan ilhamnya malaikat. Ia sama-sama mengajak kepada kebaikan, bisa saja itu bisikan syaitan. Syaitan pun kadang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Syaitan kadang mengajak kita mengadak mengajak melakukan kebaikan. Tapi tujuannya adalah untuk kebusukan. Masih ingat kita harus kembali kalau memori kita atau ingatan kita kita bawa ke belakang tentang bagaimana membedakan antara ilhamnya syaitan kemudian ilhamnya malaikat dan seruan hawa nafsu kita ada tiga hal yang perlu dibahas eh, yang sudah pernah dibahas waswas keraguan keraguan ketidaktenangan ketidakmantapan itu dari hati waswas -was, apakah tentang keimanan apa yang ngajari suudzon sama orang membui hati dengan kebencian kepada sesama itu ada di dalam hati ini ya quraanihi yang akan mengetuk hati tersebut bidwa ta ini dengan seruan surat ilham dan waswas abadan selamanya apa itu Al-Malakua Syaitonu. Syaitan dan Malaikat. Jadi Malaikat dan Syaitan itu berlomba untuk mempengaruhi hati seseorang. Yang dijutuh di sini. Dan kemenangan Syaitan itu. Kemenangan Syaitan di dalam menggoda hatimu. Adalah Syaitan telah berkomunikasi dengan dirimu yang namanya hawa nafsumu. Jadi yang namanya setan itu selalu berkomunikasi dengan hawa nafsu maka dia kemenangannya di sini. Sehingga orang yang hebat adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya, memerangi hawa nafsu. Dan komunikasi antara setan dengan hawa nafsu ini cepat untuk merusak hati. Sehingga membersihkan hati dengan cara jihad memerangi hawa nafsu, yang hawa nafsu itu adalah tempat komunikasinya setan untuk nembus kepada hati kita yang sudah bisa menghau, melawan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya sudah dibenerin, maka setan tidak akan menembus. Kepada hati, karena hawa nafsunya sudah ditundukkan, sehingga ada mujahadah jihadun nafas. Membiasakan orang dengan kesabaran, membiasakan orang menghindari dari keharaman, kebiasaan orang untuk menjauhkan dari segala kemaksiatan. Terus, menunduk hawa nafsu, maka setan Jangan untuk mendekat kepada hati, karena apa? Yang diajak komunikasi yang namanya hawa nafsu itu tidak memihak kepada setan. Memang pada dasarnya inan nafs al amar watobisu, sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Tapi kalau sudah kita tundukkan menjadi nafsu, laguama, kemudian mulhamah, kemudian mutmainnah, kemudian mulhamah yang mendapatkan ilham dari Allah, laguama dari awal-awal laguama selalu kita curigai. Najak solat, tengar dulu, solat tu apa ini? Solat seruan hawa nafsu, nanti menjadi solat yang agak benar sedekah. Aku akan sedekah. Ini seruan apa? Seruan hawa nafsu. Bisa? Kalau sudah seruan hawa nafsu, nanti akan muncul penyakit lain. Setan mengajarinya untuk bersedekah. Ayo kamu sedekah lewat hawa nafsu. Hawa nafsu berkata apa? Aku senang disanjung. Kata setan bersedekahlah. Kenapa? Sebab habis, -habis bersedekah, kamu nanti akan disanjung wah hawa nafsu. Baik, aku akan sedekah. Sehingga muncul satu pekerjaan yang kelihatannya baik. Sedekahnya hanya untuk di disanjung. Padahal lihat baik. perilakunya baik memberikan uang kepada seseorang. Akan terhadapi pemberian kepada seseorang. Yang disuruh oleh syaitan. Karena menuruti seruan hawa nafsunya. Allah. Dan fa'alhamah bucuraha wa taqwaha. Ada ilham di dalam hati ini. Ilham yang akan disuarakan oleh yang namanya syaitan dan juga ilham dari malaikat ilham malaikat, kebaikan menuju kebaikan, ilham syaitan kadang langsung dengan kejelekan menuju kejelekan dan kadang bentuk kebaikan menuju kejelekan ini, makanya benar-benar hati-hati balik kemudian yang harus kita perhatikan yang selanjutnya agar kita selalu peduli urusan hati yang kedua an syagla lahu akhtar, sibuknya hati itu lebih banyak. Fa'inal aqla sebab yang namanya akal itu, sambung dengan yang namanya hati langsung. Wal aqla wal hawa, akal dan hawa nafsu, ternyata berada di dalam hati itu sendiri. Hati, kalau orang bertanya akalmu di mana? Akalku di dalam hatiku. Kemarin disebutkan tentang bagaimana antara hati dengan akal. Hawa nafsu. Nafsu itu meliputi hati kita. Akal yang paling dekat komunikasinya dengan hati. Maka yang dipikir oleh akal itu akan punya pengaruh ke dalam hati. Yang disuarakan oleh hawa nafsu dirasakan oleh hati. Begitu dekatnya فَهُوَ مُقْتَرَقُ الْأَسْكَرَيْنِ Maka yang namanya hati Itu tempat medan laganya Mu'tarok itu medan laga Antara askar ini Dua kubu Antara akal dan hawa nafsu Lihat Akal bisa faham Akal bisa faham kalau itu adalah tidak baik Pada zaman Nabi, seorang berzina dan punya kebiasaan berzina ingin tobat. Datang kepada Nabi SAW. Kemudian bercerita tentang keadaannya. Lalu Nabi mengajak berbicara dengan akalnya. Itu akal yang ada di dalam hatinya. Berbicara dengan akalnya dan akal faham bahawa. Engkau selalu berzina? Iya, Ya Rasulullah. Coba kamu pikir dengan akalmu. Kamu punya anak perempuan? Punya, Ya Rasulullah. Punya ibu? Punya, Ya Rasulullah. Punya saudari? Punya, Ya Rasulullah. Sekarang gimana? Menurut akalmu sendiri. Kalau seandainya ada ibumu dizinai oleh seseorang, gimana? Ia menolak. Aku tidak, aku tidak terima, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau seandainya putri kecintaanmu itu dizinai oleh seseorang, gimana menurutmu? Aku tidak bisa terima ya Rasulullah, akan aku bunuh orang itu. Kalau engkau punya istri dizinai oleh seseorang, bagaimana? Oh, akan aku bunuh orang itu. Lihat akalnya tidak bisa nerima. Karena itu kejelekan. Apapun bentuknya, kejelekan. Karena semua orang tidak ingin kalau ada anaknya dizinai kecuali orang bodoh dan dia akal binatang sudah. Setjahatnya jahat orang dia akan berpikir kecuali orang yang sudah memang kayak binatang lihat istrinya diberikan ke orang lain itu bukan ukuran manusia normal itu. Lihat orang tersebut bisa sadar dengan akalnya bahwa itu tidak baik. Buktinya kalau seandainya ada istri yang dizinahi sama orang, kalau istrinya dizinahi sama orang dia akan marah. Akalnya paham dan paham betul dengan akalnya. Cuma lihat Akal untuk bisa sambung ke hati, ternyata di situ ada juga yang menghuni hati kita. Hawa nafsu. Hawa nafsu mengatakan itu kenikmatan, itu kesempatan, itu lihat syahwat. Sehingga yang namanya pemahaman dengan akalnya itu tidak bisa dirasakan oleh hatinya tertutup oleh hawa nafsunya. Jadi di saat peperangan antara akal dengan hawa nafsu, kok ternyata hawa nafsunya tidak bisa Dikalahkan maka ketahuilah kayak orang tidak berakal menang hawa nafsunya. Tapi kalau ternyata hawa nafsu bisa dikalahkan maka ketahuilah akan langsung sambung kepada hati sehingga seseorang tahu itu haram dan begitu mudahnya ia meninggalkannya. Tapi sebaliknya orang mempunyai ilmu faham itu adalah haram dengan akalnya dia sadar ternyata diliputi oleh hawa nafsunya dan tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya maka ketahuilah akalnya pun tidak bisa menebus kepada hati dan tidak bisa faham hatinya biarpun itu tahu haram tapi masih melakukannya dan alangkah banyaknya kejadian ini pada diri kita sendiri kalau orang mau meredong ngomong enggak enak sama suami itu enak enggak sih bu? ngomong nyelekit sama suami ini enak enggak? enggak ya? Ibu ngomong kasar sama suami. Misalnya suami laki enak-enak baik tiba-tiba ibu ngomong kasar, enak enggak? Baik atau enggak? Baik atau enggak ngomong kasar sama suami? Sama-sama Bapak, kalau kita ngomong sama istri itu secara akal. Ada suami istri tiba-tiba istrinya dibentak-bentak sama suaminya, itu baik atau tidak? Tidak baik. Itu akal bisa dari mana? Cuman belum tentu hawa nafsunya ibu kayak apa di situ. Bisa saja dia bentak-bentak suami. Nah ainilah padahal akal tadi sudah ngomong enggak baik itu enggak benar masa mentak-mentak ke istri mentak-mentak ke suami ngerti itu enggak benar dan enggak baik tapi kenapa kok masih bentak Kalah sama hawa nafsunya enggak tahu kesombongannya atau apa emosinya sehingga pertarungan antara akal dengan hawa nafsu itu terus ini mu mu'tarakul askar ini Hawa nafsu al-hawa wujududih Hawa nafsu dan pasukan-pasukannya Istilah pasukan maksudnya ya Hawa nafsu punya pasukan Pasukannya Hawa nafsu apa? Pengen punya Kayak miliknya dia Hasud Sombong, tidak mau diingatkan Sehingga jadi cemberut diingatkan sama suaminya Jadi pasukannya Hawa nafsu itu Ada sepuluh dikatakan Pasukannya Hawa nafsu Ada sepuluh diantaranya adalah apa? al-hasad kedengkian, atau jembur sombong sombong tapi sifatnya adalah sombong yang lebih mengarah kepada perilaku bukan hanya sekedar dia sampai bentuk kesombongan sehingga mukul orang dan sebagainya padahal dia tahu kalau mukul orang itu kalau di saat hati sadar gak bakal mukul karena kasihan dia kalau saya pukul nanti sakit Wal'ujub bangga dengan dirinya sendiri, kibir sombong, gile kebencian di dalam hati, makr pengen tipu dayak orang lain, waswas, su'udzon so prasangka buruk, senang debat dan sebagainya. Itu hawa nafsu, pasukan-pasukan hawa nafsu. Wal'aqlu wa junuduhu dan juga pertarungan antara hawa nafsu dengan pasukannya, wal'aqlu dengan junudu wa junudihi. Jadi akal juga punya pasukan-pasukan. Akal pasukannya apa? Ilmu. Dibarengi dengan ilmu. Wah. Hikmah, kecerdasan adzaka, pemahaman dan seterusnya. Jadi ada pasukan-pasukannya. Pasukan yang bersama akal, kecerdasanmu, pemahamanmu, Pemahaman dengan kesadaran berbeda. Kemudian pengalaman sama sebenarnya kayak ilmu. Intinya ke ilmu. Pengalaman. Jadi akal itu sudah pernah menyaksikan atau pernah memahami sebuah pengalaman maka akan direkam oleh akal maka itu akan menjadi kontrol untuk hati akal dan itu pun bisa dikalahkan dengan hawa nafsu contoh kalau ada orang dengan akalnya dia melihat pengalaman, karena kemarin lihat di rumah sakit ada orang gara-gara minum-minuman keras atau narkoba langsung kena seperti itu masuk rumah sakit akalnya paham berdasarkan pengalaman yang disaksikan Cuma kenapa kok dia masih terserumus dengan itu semua? Laki-laki itu tadi. Akalnya. Dan dengan pasukannya. Tadi rupanya tidak bisa mengalahkan. Hawa nafsu. Sehingga akhirnya pun dia ikut-ikutan. Baik. Maka inilah tempatnya hati. Hati itu tempat. Bertarungnya. Hawa nafsu dan akal. Maka hati itu selalu terus menerus. Sepanjang waktu terjadi perperangan di dalam waharobatihima, terjadi perperangan antara keduanya di dalam hati. Watakal tulihima pertentangan, pertawal takal dugu tanau pertentangan antara akal dengan hawa nafsu sudah pernah bisa ketemu. Maka tinggal mana yang kita menangkan. Maka dalam Alquran itu istilah sebutan ulil abbas, dawul ukul, yakilun, Ya'tafakkarun itu untuk merangi hawa nafsu agar kita berpikir, akal kita kita gunakan terus, biar kita merasa kita sadar bahasanya memang memerangi yang namanya hawa nafsu itu penting. Tapi dengan akal pemahaman akal, jelas ya, bahasanya hati kita ini adalah satu wilayah yang di situ akan terus terjadi pertentangan antara hawa nafsu kita dengan yang namanya akal. Makanya orang yang selalu menggunakan akalnya dan mencermat, hati-hati, cermat, perhatian, maka ia akan selamat, tidak akan tergiter, tergiter, terlint, tertindas atau terbawa oleh hawa nafsunya. Sebaliknya orang yang hanya menduteh hawa nafsunya itu tidak masuk akal. Sehingga banyak tidak masuk akal, sampai bahkan mengorbankan dirinya, terpikir jalan melihat. Kebut-kebutan anak muda. Itu kalau berpikir dengan akalnya enggak mau dia. Hanya disanjung sama temannya. Kamu jago untuk ngebut sana. Lihat. tabrakan mati. Padahal dia kalau dengan akalnya mikir enggak mau begitu. Dan seterusnya. Lihat. Begitu terus pertentangan pertarungan antara yang namanya akal. Dengan hawa nafsu. Tempatnya adalah di dalam hati. Wahak. Maka pantaslah. Benar. Ditasri di sebuah perbatasan aiyuh ras hendaknya dijaga. Jadi takrir itu adalah ini inilahnya orang Islam, itu wilayahnya orang negara apa e, darurat kerap tempat peperangan tempatnya musuh, ini tempatnya kaum muslimin. Perbatasan ini yang harus benar-benar dijaga. Kalau kita kebobolan di sini akan kebobolan musuh. Maka hati ini perlu kita jaga benar-benar kita jaga. Jangan sampai yang namanya hawa nafsu itu masuk ke dalam hati kita. Aiyuh ras dijaga wa yuhsan Dijaga. Walla yufal anhu jangan dilalaikan. Selesai. Jadi harus perhatian dengan hati. Bahasanya tempatnya bertarungnya antara hawa nafsu dengan akal. Jika akal yang menang, maka cerdaslah hatinya memahami kebatilan sebagai kebatilan. Tapi jika akalnya kalah, maka muncullah hawa nafsu dan sungguh orang yang dikuasai hawa nafsunya adalah Benar-benar seperti orang yang tidak berakal. Wa thalifu yang ketiga. Annal awarito. Godaan-godaan. Awarit sesuatu yang datang. Atau kita artikan godaan. Lahu bagi hati. Akshar lebih banyak. Lebih banyak godaan yang datang ke hati. Lebih banyak daripada godaan yang datang ke yang namanya telinga. Mata. Dan lidah. Fa indal khawatir sebab lintasan-lintasan lahu yang datang ke hati kesihami seperti anak panah terus meluncur lintasan-lintasan dan ternyata semua anggota tubuh yang kita ini bisa saja menjadi sebabnya lintasan-lintasan tersebut saat mendengar terlintas di hati saat memandang Terlintas di hati, dan seterusnya. Saat menyentuh, terlintas di hati. Menyentuh sesuatu. Barangkali kalau urusan nyentuh batu saja, tidak ada masalah. Laki perempuan bersentuhan, ya? terlintas, terlintasan. Mata memandang yang haram, terlintas, hayalan-hayalan akan begini, begitu dan seterusnya. Oleh tazalu dan senantiasa, yang namanya lintasan-lintasan itu, panah, Panah itu. Takau fihi akan jatuh ke hati. Wakal matari seperti hanya hujan. Latazalu tumtir. Latazalu yang akan senantiasa. Yang namanya lintasan itu. Tumtiru akan menghujani alihi kepada hatinya orang tersebut. Laylan wanaharan siang malam. Sepanjang akal ini kebuka. Maka lintasan akan masuk ke telinga lewat telinga. Atau masuk lewat yang namanya mata dan panca indera kita la takkotiu tidak akan pernah berhenti wala anta taktiru dan engkau pun tidak bisa ala maniha menghentikan lintasan-lintasan tersebut tidak mampu yang namanya terlintas ia ya terlintas kalau sudah datang selesai, masuk ke dalam hati Engkau tidak akan bisa menghalangi lintasan-lintasan yang ada di dalam hatimu, tidak bisa yang namanya lintasan yang datang begitu saja Namanya lintasan ya datang. Tetapi untuk menghindar dari lintasan itu baru mungkin. Tapi jauh-jauh misalnya. agar tidak terlintas bayangan-bayangan yang enggak-enggak tutup matamu dan tutup telingamu. Dan begitu. Mungkin karena melihat gambar sesuatu yang bangkitkan syahwat. Lihat cukup memandang atau melihat seorang perempuan. Atau melihat laki-laki. Dari matanya ini muncullah lintasan-lintasan. Jadi kalau sudah mata memandang, teringat mendengar dan seterusnya akan muncul lintasan dan itu tidak bisa dihentikan. Artinya sebabnya datangnya lintasan itu ternyata banyak sekali. Walasabi manzilatilain tidak seperti mata, tidak seperti kedudukannya mata adalah tiang baynal jafnani, jafnani yang, بين الجفنين, بين الجفنان, yang Antara dua pelupuk mata. Bainal jafnaini. Antara dua pelupuk mata. Selesai. Kalau anda khawatir. Nanti melihat yang haram. Barangkali anda mendengar bahawa. Di sepanjang jalan saya itu banyak perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Maka bagaimana agar anda aman? Cukup anda berangkat dari rumah bejamkan mata. Buka kalau sudah kelewat tempat tersebut. Meris. Aman. Dan tidak dengar ceritanya tadi ada perempuan atau tidak. Karena anda bejam mata. Bukummat. Cukuplah mata itu bejamkan. Tastarif. Maka akan tenang mata itu. Aman. Atau Otakunufimubli'in khalin. Aku engkau berada di sebuah tempat yang sepi. Aulailin mudlimin atau di kegelapan malam. Fataqfi maka cukuplah ru'yatuhuma. Dengan melihat kegelapan tersebut. Jadi mata. Mata itu mudah. Jadi cukup. Kita bejamkan. Hilanglah itu semuanya. Dari banyak mata kita. Atau kita hadapkan ke kegelapan malam. Sudah selesai. Tidak akan ada bayangan macam-macam. Anda melihat. Gelapnya malam. Atau Anda memandang sesuatu yang kosong, apa yang bisa Anda hadirkan dengan mata Anda? Melihat langit yang lepas sana. Lihat. Ya sudah enggak akan. Tapi kalau melihat ke depan begini akan terlihat. Cukup kalau mata begitu mudahnya kita menghindar dari penyakit atau kerusakan mata. Auqal lisani atau seperti halnya lidah. Alladhi huwa min warail hajibaini yang ada di balik penghalang. Jadi yang di balik lidah Hajib itu penutupnya, ya mulut itu sendiri. Al-asnan wa syafataini. Kiki dan dua bibir. Wa antal qadiru alamanihi wa tazkinihi. Wa anta engkau mampu untuk menghentikannya. Cukup begini, kalau anda takut dosa menggunjing, maka cukup setep plus saja. ketat. Tidak setep plus beneran. Maksudnya cukup. ada tutup mulut deh. Beres. Batas kini untuk anda menenangkan mulut begitu kambangnya. Bel-al-qalbu. Akan tapi yang namanya hati. Yang namanya hati itu. Ghoradun. Bidik. Titik yang dituju. Tempat yang dibidik. Lilkhawatir lintasan-lintasannya. Atau al Tempat yang dituju oleh khawatir-khawatir lintasan-lintasan. La takdiru yang tidak akan mampu ala man'iha untuk menghentikannya. Wahatahaboh dianhak atau menjaganya dihalen sama sekali. Kalau sudah hati, tidak. Biarpun mata terpejam, akan tapi terlihat dia yang tidak boleh saya bayangkan. ayo matanya terpejam, akan tapi masih menghalai, menghayalkan keharaman. Dan kadang mata terpejam, ternyata penyakit hati, hayalan hati ternyata lebih dahsyat lagi. Subhanallah. Yang punya pengalaman haram, lalu tidak segera takut, maka tidak dipandang oleh mata tapi ternyata membekas di hati. Dan sampai kapan pun lihat? Kapan baru selesai jika hati itu dibersihkan dengan cara menghidupkan akalnya dan mematikan hawa nafsunya. Wayyala tanqati u angka. Delita salintasan itu tidak akan terputus darimu bi waqtin sama sekali. Cuma nafsu kemudian hawa nafsu musyari' atau liat tibaiha. Hawa nafsu yang berada di dalam dirimu yang menyelimuti ha, hawa nafsumu yang tadi bertanding dengan akalmu tadi, ternyata yang namanya hawa nafsu itu lebih senang ikuti lintasan-lintasan itu. Walimtina wandalika fi majhud taqti amrun sedi dun wa mihnatun adimatun. Walimtina dan menghentikan. Menghentikan atau menahan diri. Andalika dari semua tadi. Lintasan-lintasan jelek. Di majhudit taqati. Dalam upaya itu adalah majhudit taqati upaya. Upaya. Mengerahkan upaya adalah amrun syedidun. satu hal yang amat berat. Amrun masalah. Syedidun yang sangat berat. Wa mihnatun adhimatun. Dan sebuah ujian yang amat berat. Mihnah. Satu ujian berat. Jadi tantangan berat. Jadi pemerangi yang namanya hati. Tadi kotoran hati itu susah. Baik. Yang keempat. Waktu. Yang keempat kita sambung. Yang datang. InsyaAllah. Intinya para bapak dan ibu. Harus kita perhatikan. Itu yang namanya hati. Semua kejahatan kita ini. Berangkat dari hati. Dikontrol oleh siapa. Kalau hatimu penuh kesadaran. Sambung dengan akal dan syariat. Maka kita akan terbimbing kepada kemuliaan. Jika hatimu telah ditutup oleh hawa nafsu. Maka hatimu tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga nanti pada pungkasannya. Inti terpenting adalah. Memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu ingin punya mobil mewah. Sehingga belum waktunya beli mobil mewah, maksain beli mobil mewah. Akhirnya melakukan sesuatu yang haram. Berangkat dari kredit dulu, Bu. Kalau kredit kan harus bayar ya. Akhirnya tuntutan. Harus, Mbah, bayar. Takian utang. Kalau sudah takian utang bagaimana? Penghasilannya kurang. Apa kata setan? Nah, ini sudah berhasil saya ini. Sudahlah, Bu. Malu, ditage orang. Terus gimana? Sudah bayari. Suruh bayar. Bagus sih nyuruh bayarnya. Dari mana duitnya setan? Asal dapat duit. Yang penting jangan malu. Nyuri gimana? Ya enggak apa-apa. Bohong? Iya. Korupsi? Oke. Okay. Jadi berangkat dari sesuatu seperti itu. Belum waktunya bikin rumah. Bikin rumah. Mendikikan usaha. Kadang-kadang pakai bahasa. Bahasa pertolongan. Contohnya apa? Buya ntar lagi lebaran nih. Kenapa? Banyak orang-orang di kampung itu sering datang ke toko saya mengambil barang-barang. Cuman biasanya kalau orang Kampil itu, orang kampung itu ngambil barang saja, bayarnya nanti setelah selesai lebaran. Tapi mereka pasti bayar, Bu ya. Kasihan kalau orang kampung datang ke toko saya lalu ngambil barang tidak ada. Terus, ya maksudnya saya itu mau memenuhi kebutuhan mereka tapi jabar modal saya kok kurang terus bagaimana saya mau pinjam ah ini setan yang berbisik masuk bab haram nanti cara pinjam yang ada ribanya sekarang bahasan sih mau nolong kata setan kamu nolong orang fakir kamu nolong orang bahasanya bagus benar masuk dunia pinjam meminjam setan nggak sampai menggodain di sini eh yang di kampung pun di goda bu lebaran beli motor bu ya, bener akhirnya anaknya juga pengen beli mo motor akhirnya mestinya dibayarin kepada bosnya di kota untuk beli motor seneng setan nah. gak bisa mbah bayar, rupanya di kampung sebelah setannya juga goda hari raya beli kursi yang bagus Hari raya menaik mobil. Akhirnya separuh dari orang yang ambil itu belum bisa bak, bayar. Utang tetap harus dibayar. Mulai setan berbisik nanti. Hati-hati pokoknya. Yang namanya setan itu goda. Kadang gayanya menolong ternyata untuk memasukkan ke neraka Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jadi benar-benar kita harus merangihkan nafsu. Kadang, kadang bentuknya kayak ibadah. Ayat sedekah yang banyak buat pesantren al-bahjah. Sedekah. Ternyata belum bayar zakat. lah Laki kiainya alba'ja enggak tahu kalau enggak bayar zakat. Kiainya ngasih motivasi sedekah akan mengangkat nanti akan berlipat ganda. Ini tapi enggak pernah mengingatkan awas bayar zakat. Ini kiainya masuk neraka juga rumahnya. Makanya kami selalu ingatkan jangan nyumbang nyumbang kalau belum bayar zakatnya sendiri. Enggak perlu alba'ja disumbang oleh orang yang masih punya utang zakat. Zakat itu duitnya fakir miskin. Bayari zakatmu, baru nanti menyumbang ke pondok pesantren. Utang selesaikan dulu, tidak usah bangun ke pondok. Karena tanggung jawab kepada manusia berat. Mana mau. Sebab yang namanya bayar zakat sama bayar utang itu lebih susah daripada sedekah. Ada orang, tak tanya Pak, orang-orang kaya yang pernah kumpul. Jujur, hei orang kaya. Sedekah gampang mana sama zakat? Iya gampang sedekah, sedekah tuh puluhan juta menyantai, tapi suruh hitung zakat tuh malas yang setengah mati, sebab ada setannya nongkrong di situ. Et. Hawa nafsu itu dibuai setan membisikkan ke hawa nafsu yang ada pada dirimu. Elhamnya setan seolah-olah mengajak kepada kebaikan sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi elham itu seelham dari setan tidak selalu serta-merta mengajak zina, ngajak itu tidak. Lah aku aw dan nalahum serotokal mustaqim liat. Setan sudah berjanji aku akan duduk di jalan yang benar tu. Eh kadang-kadang ngajak yang baik dulu setan, tapi baik tujuannya buruk. Komunikasinya dengan hawa nafsu, hati-hati. Dan hawa nafsu itu meliputi hati. Tadi ingat, jadi hati itu akan selalu berkomunikasi dengan setan melalui mediator yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu milikku sendiri, aku. Hawa nafsu ada pada dirimu. Peinajam baik di dalam dirimu. Sehingga dikatakan akhwat min sabi'ina syaitona. Lebih kecil daripada 70 syaitan. Allah. Kalau sadar hawa nafsu sudah dia matikan, hawa nafsu selalu diperangi. Syaitan sudah enggak mau dekat ke hati kita itu. Karena mentok, percuma. enggak bisa komunikasi langsung dengan hati. Makanya ilmu membersihkan hati itu penting sekali. Memerangi hawa nafsu, lihat. Sehingga para ulama memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu dengan cara apa? menghindar dari yang haram yang pertama. Yang kedua adalah memilih dari yang halal. Yang halal pun masih dipilah dan dipilih. Demi keselamatan. Keselamatan ya. Pengen punya pondok gede itu bagus. Tapi bisa saja ditunggangi hawa nafsu. Pengen bangga-banggaan gede-gedean pondok. Setan tertawa. Hmm, kelihatannya kiai tapi kiai sombong. Gede-gedean pondok. Selalu aktif, inovatif Dengan tim dakwah untuk membesarkan majlis Itu baik Tapi kalau jadi tunggang ya, hawa nafsu Majlismu harus menjadi majlis terbesar Secara pun Wah paling hebat Kalau Wah ini iblis hawa nafsu Siapa yang misalkan syaitan Jadi benar-benar harus hati-hati Kita di rumah kita pun demikian Suami istri Waduh luar biasa Hawa nafsu mengajak apa ibu bapak salat bapak ke masjid bapak taat wah bapak pengajian eh istrinya ditelantarkan di rumah enggak benar ibu rajin ngaji eh suaminya ditelantarkan di rumah jadi yang ngajak kebaikan itu ternyata adalah setan setan mengajak kepada kebaikan tapi tujuannya adalah keburukan maka harus benar-benar cermat urusan Setan tadi, urusan godaan. Setan melalui yang namanya hawa nafsu. Al-kherkul khair fi muqalafatil hawa. Hawa nafsu ini. Maka kami selalu mengajarkan kepada semuanya, termasuk anak-anak kita yang di rumah, biasakan dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itu menjadikan orang kaya sebelum kaya. Tapi ketamakan menjadikan fakir orang yang sangat kaya. Allah. Jadi tidak pernah gengsi dengan apa yang kita miliki gaya hidup. Subhanallah. Waduh, kalau sudah mengikuti tiga gaya hidup itu sudah nak karu-karuan. Semuanya harus serba wah, serba wah, serba wah. <laughs> kalau mati ternyata hanya kain kafan yang dipakai. Baju mewahnya ditinggal jadi bahan tertawaan orang. Mobil mewah ditinggal bawa bantal satu saja enggak boleh sadar atau tidak. Sombong dengan fisiknya Tiga hari gak mandi Kucing masih diciumin Allah Apa yang kita banggakan hati Itu namanya akal Jadi menggunakan akal kita untuk berpikir Apa yang kau sombongkan Cantik hari ini kau akan keriput tua Mata kabur bandangan Gak bisa seperti ini Iya kalau sempat tua Bisa saja kita langsung bucur di ruang tengah bergerak pun tidak bisa, bertutur kata pun tidak bisa. Akal nih. Akal sadar ya. Semuanya bakal mati sadar akal. Semuanya bakal mati. Dan akan meninggalkan itu semuanya. Kalau akal sadar kita terus membimbing hati kita, maka orang tidak akan mencari rezeki dengan cara yang haram. Orang tidak akan melakukan keharaman. Kalaupun melakukan keharaman dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini terbatas. Kita yang kecil masa lalu. Beberapa waktu yang lalu kita kecil main. Di lumpur. Kena hujan dan sebagainya. Sekarang sudah gede kayak begini. jadi tiba-tiba nanti kita dikagetkan. Tak tahu apa. Ya Allah harus kontrol ke dokter. Asam urat. Jantung segala macam. Semoga Allah memberikan kesehatan kita semuanya. Eh ternyata sudah 67, 65 tahun. Lewat jatah saya. Allah. Dan semuanya akan berlalu. Jadi mari kita sering-sering menggunakan -sering akal kita untuk merenung bertafakur, jangan sampai dikuasai hawa nafsu. Sebab kadang tua-tua kalau makin tua makin jadi, tobatnya enggak ada. Waduh, masya Allah, kemaksiatan. Kenapa? Hatinya tertutup oleh hawa nafsunya. Sampai orang yang lain pun ngomong dengan akalnya tua enggak sadar, ada yang mengerti? Tua enggak siga sadar. Sadar. Padahal yang muda pun harus sadar, bukan orang tua, tua yang harus sadar. Yang ngomong sadar pun ternyata enggak sadar. Hawa nafsu lagi, Subhanallah. Jadi hati-hati ya. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah terus benah hati itu. Subhanallah benar. Kalau sudah hati tertata enak, semuanya enak dengan istri penuh kasih, dengan suami penuh cinta, dengan anak masya Allah, dengan tetangga indah, dengan teman kerja pun masya Allah nyaman. Dengan bawahan hormat, salut, mengasihi. Dengan atasan pun jujur. Enak, hatinya benar. Maka pendidikan hati adalah pendidikan keindahan kalau orang faham. Sebab dengan cinta pun tidak cukup. Kalau tidak dibaringin dengan ilmu. Dan ilmu nanti yang akan komunikasi langsung dengan hati. Namanya akal. Sehingga ada orang mencintai tapi salah. Anak mencintai anaknya sehingga salah. Akalnya tidak digunakan. Hanya mengandalkan kasih cinta, kasih cinta. Sampai anak dituruti. Akhirnya anaknya jadi anak syetan. Alasannya kasih dan cinta dan alangkah. Banyaknya orang seperti itu. Padahal akalnya harus digunakan. Agar mengatakan jangan kau beri itu. Itu berbahaya untuk anakmu. Tapi hawa nafsu. Yang dikemas. Oleh syetan dalam bahasa cinta Kepada anak. Sampai hari ini pun muncul orang tidak pernah peduli anaknya sekolah di mana. Ternyata tidak nuruti akalnya tapi nuruti hawa nafsunya. Akalnya itu berkata dengan ilmunya bahawa hari kiamat itu ada. Alam barzah itu ada. Dan anakmu bakal hidup di sana nanti. Maka masa depan anakmu seharusnya yang kau pikirkan adalah masa depan di alam barzah yang tidak hanya 70 tahun. Dan sadarlah dengan akalmu bahwa nanti di akhirat anakmu itu tidak hanya 70 tahun. Ribuan tahun bahkan sampai selama-lamanya. Karena akalnya tidak digunakan, maka hawa nafsu yang digunakan. Anakmu harus kaya raya. Anakmu harus berpangkat tinggi. Anakmu harus sejahtera. Biarpun setelah itu masuk neraka. enggak apa-apa. Dan buktinya, kalau sudah nyekolahkan anaknya tidak pernah peduli urusan akhiratnya kayak apa. Tanggung jawab. Lihat. Itu karena kita menuruti hawa nafsu, hawa nafsu, kesombongan, ingin anakku kelihatan baik mobil mewah. Rumah gedung. Rumah gedung. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lihat pangkat tinggi tanpa kita peduli bahawa saja ada masa depan anak kita itu dikuasai hawa nafsu sehingga kasih sayangnya orang tua ini tidak dibarengi dengan akal dan keimanannya akalnya itu membimbing kepada keimanan karena dia seorang ahli iman imannya mengatakan hatinya yang beriman mengatakan percaya hari akhir dan kehidupan dunia ini berbatas tapi kalau hari akhir tidak berbatas makanya orang akal cerdas itu kadang-kadang Ya, makanya orang berakal sehat memikirkan terus urusan anak-anaknya sehingga kenapa seorang bapak kadang memukul anaknya demi keselamatannya di akhirat demi keselamatannya di akhirat tapi kalau sudah dikuasai hawa nafsu, lihat hawa nafsu kesombongan tadi pasukannya setan apa? kesombongan anakku harus menjadi orang paling kaya meneruskan kekayaan orang tuanya sehingga kalau orang kuat kaya anaknya pun harus menjadi orang kaya semestinya dia berpikir anakku harus kaya tapi masuk surga Cuma dia berangan-angan masuk surganya. Tidak pernah dididik yang benar urusan agamanya. Agamanya porsinya hanya seminggu sekali suruh datang ke kustad. Heh, seminggu sekali. Habis, maka kita harus gunakan kesadaran hati kita. Masa depan kita adalah masa depan akhirat. Semua dari kita. Apapun yang kita lakukan saat ini di dunia akan kita petik nanti di akhirat. Allah. Kalau Allah, kalau ternyata kita di akhirat di alam barzah saja sebelum akhirat kita membawa hal-hal yang tidak baik di dunia, kita akan sengsara. Kita akan sengsara. Sebescinya orang akan rela malu di dunia daripada menanti malu sepanjang waktu di akhirat. Malu dengan Kenapa saya harus malu? Mestinya orang tak apa-apa dengan kesederhanaannya di dunia. Biarpun orang ngomong apa saja. Mungkin dulu orang kaya raya. Sekarang menjadi tidak kaya. Tetapi karena dia iman kepada Allah. Karena saya sudah tidak kaya. Maka saya pun harus berubah cara hidup saya. Dengan ketawa Tuhan, Pasrah kepada Allah. Menerima apa adanya. Tidak usah gengsi. Sehingga karena apa? Dia ingin mempertahankan gelar kekayaannya. Dia tidak peduli. Akhirnya apa? Akalnya hilang. Ngerbut waris saudaranya. Berbohong dalam berjual beli. Terus apalagi korupsi di dalam pekerjaannya. Karena menuruti hawa nafsunya, kesombongannya dituruti. Maka dari itu yuk kita terus dan terus menerus perhatikan hati kita. Yang menjadi medan laganya pertarungan antara akal dan hawa nafsu. Kita kalahkan hawa nafsu, kita menangkan akal yang berkomunikasi dengan hati, akal ilmu yang kau fahami dari gurumu. Sehingga dikatakan man jazada 'ilman walam yastadud wa lam yastadqinallahi illa buda. Orang boleh bisa tambah ilmu, tapi belum tentu tambah baik. Yang bermaksiat bukan saja orang bodoh, ngerti ilmu itu haram tidak boleh ini tapi kenapa masih melakukannya karena dia kalah dengan hawa nafsunya akalnya sudah terkiles oleh hawa nafsu ngerti ini haram ini enggak boleh ini haram ini dilarang tapi kenapa melakukannya dan anda sendiri pun pernah melakukannya yang demikian kayak ini semua orang punya kisah punya kasus macam ini aku tahu ini haram kenapa aku masih melakukannya aku tahu dengan akalku dan ilmuku kalau ini haram kenapa kau masih melakukannya Karena engkau telah dikalahkan oleh hawa nafsumu. Ini saja, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjaga hati kita, membantu kita, memberikan kekuatan kita untuk merangi hawa nafsu kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang selamat dengan hati yang selamat, yang akan mengontrol anggota tubuh kita membawa anggota tubuh kita untuk patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita memasuki sesi tanya-jawab Dipersilahkan kepada jamaah Bapak-bapak satu pertanyaan Dan jamaah ibu-ibu satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Saya mau tanya, ini titipan dari kawan saya Kawan saya punya gaji, beliau sudah gajinya itu tiga juta lima sekian. Kemudian dia mengeluarkan, ada dia itu jaket profesi setiap bulannya itu. Nah, tetapi dia juga punya utang di bank dan di koperasi, sehingga dia itu me, sisa gajinya tinggal satu juta. 300 sekian gitu. Dari sini ada dua pertanyaan yang minta dijawab, yaitu satu sudah benarkah beliau mengeluarkan jaket profesi itu setiap bulan, dan yang kedua eh, dia mengeluarkan jaketnya itu dari sisa dari sisanya gitu, artinya setelah dia dicabut utang dari bank dan kooperasinya. Sekian terima kasih. Pada jamaah ibu-ibu, diberisilahkan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi saya mau menanyakan sholat di atas kendaraan dia. Apakah hanya dilaksanakan pada saat kendaraan bergerak saja? Apabila kendaraannya masih diam, apakah diperkenankan sudah bisa memulai sholat? Bia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim yang pertama tentang zakat profesi. Di situ tentu ada aturannya. Pada dasarnya zakat profesi tidak ada pada usul mazhab Imam Abu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga ada orang yang selalu berpegang dengan mazhab Syafi'i dan berlebihan berpegang pada mazhab Syafi'i tidak mencoba melihat perkembangan fikih, maka mereka mengatakan tidak ada zakat profesi. Dan ini sungguh uh, memprihatinkan. Sementara ulama' mutakhirin sudah membahas tentang zakat profesi. Sebab zakat profesi ini bisa saja seorang pemaya profesi atau mungkin zakat kontrakan atau zakat usaha apapun. Itu dilihat dari usul matab imam Abu Hanifah. Semua yang menghasilkan wajib di, di zakati. Dan ini lebih tepat untuk dihadirkan pada masa zaman sekarang ini. Sebab zakat pertanian. Selama ini yang disebut dalam matab imam syafiannya zakat pertanian. Pertanian itu berapa sih? Satu hektar cuma dapat berapa. Dibanding gajinya pak siapa itu tidak ada apa-apanya. Sebuah direktur, direktur di sebuah perusahaan. Maka zakat prestasi perlu kita tengok. Dan kita lihat. Dan perlu sekali untuk kita ambil. Akan tapi, Karena ini adalah masalah istri Maka diringankan. Seringan-ringannya. Supaya kita tidak dolim kepada orang kaya. Sebab dolim itu bukan berarti. Kedoliman itu bukan saja dilarang. Dolim kepada orang fakir saja. Islam itu adil kepada orang kaya pun kita tidak boleh berbuat doh do, maka yang tidak wajib di zakat pun kita katakan tidak wajib zakat jangan mengandang dan menantang orang kaya langsung kita katakan wajib zakat, termasuk orang yang sering datang kepada kami ada yang berkata Buya saya jual rumah wajib zakat atau tidak? Buya saya jual tanah wajib zakat atau tidak? saya tanya rumah siapa? rumah saya sendiri rumah warisan mau dibagi lagi tanah-tanah saya sendiri mobil-mobil saya sendiri Bukan didagangkan, tidak diperdagangkan. Maka kalau anda menjual rumah, harganya satu triliun sekalipun. Jika memang itu rumahmu sendiri dan bukan diperjualbelikan, maka tidak wajib zakat. Ini kita harus adil. Anda menjual toko, menjual rumah, bukanlah. Menjual rumah, harganya dua miliar. Karena rumah, rumahmu sendiri, apalagi rumah yang mau dibagi waris. Rumahmu sendiri, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Berbeda kalau orang jual beli rumah. Termasuk juga profesi ini harus adil kita. Karena pada dasarnya dalam usul bantam imam Syafi'i tidak ada, maka para ulama Syafi'iyah yang mengambilnya meringankan seringan-ringannya. Yang pertama harus adanya nisab. Nisabnya diperingan, akhirnya nisabnya nisab banyak. Caranya seperti cara pertanian, nisabnya seperti nisabnya emas. Sebab kalau cara pertanian nisabnya pertanian nanti sedikit sekali berat. Nisabnya pertanian itu adalah hanya sekitar 800. Kilo padi Berat beras, berapa sih nilainya 800 beras? Yang bertokohan Yang punya toko beras 8 kuintal beras, berapa dengan duitnya? 8 kuintal beras Anda pernah jualan, tidak tahu pak ya 1 kilo berapa sih bu? 6 ribu 6 kali 100 berapa? 600 ribu Kali ke 7 berapa? kalikan ke 8 6 kali 8 8 berapa? Huh? 48 4 juta 800 nisabnya beras itu kalau diutung duit Cuma 4 juta 800 ,000. Baik, Tapi para ulama hati-hati Untuk nisopnya zakat profesi tidak diikutkan Di sini, tapi diikutkan Emas, emas senilai 84 Gram Jadi nilai emas 84 gram dalam setahun Satu tahun Kalau seandainya dikumpulkan zakat itu Eh hart kacinya setahun dikumpulkan mencapai emas 80 gram berapa duit 1 gram emas murni berapa 500 anggap anggap 500 kali 80 47 kurang lebihnya 40 juta jadi kalau gajimu dalam setahun itu mencapai 80 juta itu baru nanti akan dikeluarkan zakat namanya zakat profesi dan 80 juta itu pun adalah bersih Setelah diambil untuk sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pekerjaanmu. Utang gak masuk di sini. Misalnya pekerjaanmu apa? Setiap berangkat pakai angkot. Di hitung itu angkot. Pakai peran bensin. itu. Atau anda seorang bus yang harus pakai sopir. Potong gajisau. Sopir. Karena anda tidak bisa nyopir. Jadi setelah dibersihkan baru nanti di, dikeluarkan zakatnya. Jadi gampang ini masalah seperti ini. Nah ini 3,500 itu saja Kalau seandainya utuh Itu tidak sampai berapa Sampai ini Maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat Tapi mohonlah Jika tidak keluar wajib keluar zakat Jangan pelit untuk sedekah Tetaplah anda berbuat baik Terserah anda ambil 2.5% boleh Tapi sedekah dan bukan wajib zakat Kemudian masalah utang Tidak ada pengaruhnya kalaupun seandainya dan membayar zakatnya itu boleh dicicil setiap bulan dipotong 2,5%. Kalau Anda perkirakan sepanjang satu tahun nanti gaji Anda atau penghasilan perusahaan Anda mencapai 40 juta penghasilannya. Ya. Atau kontrak rumah, kontrak bis kemain. Intinya sampai berapa 40 juta lebih ya tadi. Pokoknya 84 gram emas, kita tidak pakai rupiah. Karena waktu kami pulang dari Indonesia dari Yaman itu salah menghitung emas. Rupanya masak zakat cuma 6 juta Rupanya hitungan dulu sebelum berangkat sekolah Jadi hitungannya saya hitungkan kembalikan ke mas saja Kalau anda punya sebuah perusahaan Di dalam setahun itu Bisa menghasilkan Senilai 40 juta ke atas Maka sudah wajib mengeluarkan zakat Jika anda tidak mengeluarkan Anda daftar masuk perangkat Selesai Zakat provasi pun demikian Adapun pun hutang tidak ada urusnya Ada orang berkata Saya berbisnis Tapi atas dasar utang. Saya dagang atas dasar utang. Gimana? Apakah saya harus bayar zakat sementara saya punya utang? Jawabnya adalah kalau anda punya toko dan memenuhi syarat nisabnya berputar satu tahun. Misalnya pertoko-toko anda kalau dinilai semuanya nilainya 100 juta, anda punya utang berapa? 100 juta. Anda punya utang 100 juta untuk berdagang. Di dalam toko anda ternyata memang ada nilainya 100. Juta berputar satu tahun Apakah anda wajib zakat Sementara anda punya utang Maka jawabnya adalah Anda tetap wajib utang Wajib zakat Loh saya kan punya utang Loh biarpun punya utang Ini tidak ada urusannya Tapi tidak ada dong Oh iya biar adil bayarkan utang Biar kamu tidak bayar zakat Tidak ada Alasan saya punya utang Lalu saya tidak bayar zakat Tidak ada Biarpun punya utang Maka dia tetap wajib membayar zakat Agar aman tidak bayar zakat bayar saja uh. utang yang beres. Ya, makanya dia sebenarnya ada unsur ini kadang-kadang orang gara-gara punya utang, maka dikatakan al al al den la yamna Orang punya utang tidak menghalangi kewajiban berzakat. Tetap wajib zakat. Makanya ini utang lain cerita. Kemudian utang bank dan utang koperasi harus dihitah dulu. Ini masalah lain, hati-hati dengan utang di koperasi. Ada tambahannya enggak? Kalau ada tambahnya, anda daftar masuk ke haruman. Ngapain? Ini adalah biasanya sebab ketamakan, Pengen gede usahanya. Mengusuk urusan dunia perbankan yang ada bunganya. Allah tidak akan membantu dalam keberkahan dalam hidup anda jika anda berurusan dengan yang demikian itu. Koperasi. Ternyata di situ ada tambahannya. Anda pinjam 100 juta, tapi mengembalikannya lebih. Maka itu adalah membahayakan kehidupan anda. Mulailah dari yang sederhana saja. Jangan biasakan dengan mengutang sampai derajat mengutang yang haram seperti itu. Di dalam Islam di dalam utang pinjam-pinjam sangat indah. Bagi orang yang pinjam uang, kalau sudah jatuh tempo, maka dia wajib membayarnya jika mampu. Dan jika mampu dia tidak bayarnya, hukumannya besar di hadapan Allah. Tapi kalau ternyata anda utang dan tidak mampu, benar-benar tidak mampu dan Allah tahu, ingat urusan utang. Kalau anda benar-benar tidak mampu, anda ngandung kepada Allah dan anda pun tidak wajib membayar selagi belum mampu. Bahkan bagi yang punya duit pun diperintahkan Fanadiroh Tun Ilhami untuk memberikan kesempatan sampai longgar. Tapi kalau anda punya utang padahal anda punya duit, lalu terbetik di hati anda untuk menunda, maka kita irlah langsung diuji oleh Allah menjadi sebab kefakiran anda. Maka jangan berkata kalau anda punya utang menunda, lalu berkata aku tak punya duit padahal anda punya duit. Karena sebetulnya anda telah berbuat doling pada seseorang, maka akan diwujudkan kefakiran anda. Pasti akan menemukan kebangkrutan. Jadi kalau anda punya utang, lintaskan di mana anda, saya harus bayar. Kalau memang anda punya duit, keluarkan itu semuanya. Kalau tidak punya duit, ya katakan baru jujur. Sekarang punya duit, ngomong tidak punya, duit musibah. Baik, orang tadi tidak wajib bayar zakat, seandainya pun tidak dikurangi. Dikurangi utangnya pun masih belum wajib zakat. Karena kalau dikumpulkan, wah oh, kayaknya pas ya. Kalau seandainya 3 juta 500 itu harus bersih nanti transportasinya Anggap saja 3 juta 500 bersih dikalikan 12 adalah menjadi 40, 40 ya, 40 jutaan sudah wajib zakat kalau utuh. Utang tidak dibahas. Kalau seandainya bersih 40, 3 juta 500 dikumpulkan selama 12 bulan maka dia mencapai nisab maka dia wajib di zakati. Kalau tidak mencapai nisab tidak wajib di zakati. Utang tidak mempengaruhi. Utangnya satu miliar sekalipun. Makanya bayarkan. Kalau memang menini sob. Kalau utangnya atas dasar utang. Utang. Yang ada sangkut pautnya dengan. Pekerjaannya. Lain cerita. Sebab utang itu kalau utang urusan lain. Tidak akan mempengaruhi sebuah usaha yang ini. Contoh utang yang ada sangkut pautnya. Dengan. Uh, pekerjaannya misal saya itu bekerja ke tempat itu harus pakai mobil dan tidak mungkin tidak pakai mobil pokoknya tidak tahu kenapa sebabnya mungkin kakinya tidak bisa jalan dan sebagainya dan aku bisa bekerja harus beli mobil berarti saya harus beli mobil beli mobilnya ngutang. maka beli mobil karena urusannya adalah untuk berjalannya pekerjaannya maka boleh dicetil dengan ini tapi kalau mobilnya hanya suka-suka untuk istri dan sebagainya memang untuk bekerja tapi tidak tidak harus dengan mobil dia berjalan kaki masih bisa, naik sepeda bisa tapi kalau beli mobil, ngutang tidak bisa dipotong dari sini ini harus kejujuran masalah-masalah semacam ini baik sholat di dalam perjalanan sholat di dalam perjalanan itu boleh dalam keadaan mobil berhenti tapi setelah kita berjalan masih di rumah, nunggu suaminya langsung sholat di atas mobil, ya gak pantas lah jadi bukan begitu caranya, asal kita sudah keluar dari tempat kita disebut sebagai seorang bepergian keluar dari kampung kita, atau keluar dari batas batas daerah kita maka saat itu kita sudah boleh melakukan sholat so, sunnah, baru Allahu Akbar lampu merah, gak apa-apa, boleh itu baru Allahu Akbar, tak taunya suaminya sebentar mau beli kopi ini dilanjutin gak apa-apa di atas kendaraan selagi kita sudah berjalan di atas kendaraan Nah itu jadi enggak apa-apa. Dan salat sunah di atas kendaraan itu perlu digalakkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan lebih gede pahalanya daripada di musala. Kenapa? Itu langkah orang melakukannya. Padahal semuanya pada punya mobil. Saudara, cukup ibu pakai wudu air wudu. Mau pergi ke kantor subhanallah, pakai kaos kaki. Biarpun pakai baju begini sudah enggak usah pakai mekena. Ibu pakai baju seperti ini, kaos kaki, pakai selesai tinggal Allahu Akbar sampai kantor bisa 20 rakaat. ini biar ibu enggak pernah sholat di musola, ibaratnya kelihatannya, tapi ternyata mobilnya jadi musola, Allah, bapak pun demikian hmm. begitu mudahnya kita mencari kemuliaan, kalau orang faham ilmunya apakah benar segala keinginan dan cita-cita itu masuk ke bahawa nafsu? ya tidaklah, keinginan yang baik adalah sesuatu yang baik Asalkan diikuti dengan usaha yang baik. Sebab cita-cita sebaik apapun, jika kita meraihnya dengan cara yang tidak baik, itu dijamin hawa nafsu. Sehingga tujuan sebaik apapun, jika tidak diraih dengan sesuatu yang baik, maka tidak akan baik dan itu bukan cita-cita yang baik. Saya membuat gambar yang sederhana. Ada orang pengen bangun masjid, cita-cita yang bagus. Tapi mengerahkan perampok. Caranya enggak benar. Apa jadi baik? Tidak bisa. Kalau anda bercita-cita baik. Tentu di dalam anda meniti cita-cita tersebut adalah dengan cara yang baik. Anda berkata. Saya ingin jadi orang kaya bisa nyantuni fakir miskin. Cita-cita baik atau tidak? Baik. Tapi harus anda ikuti dengan usaha yang halal bersih. Sebab kalau seandainya anda berusaha untuk menjadi orang kaya. Saya, karena Anda mungkin merasa cemburu melihat di kiri kanan Anda orang fakir, orang pada tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, lalu Anda berkeinginan, saya akan berusaha. Dengan modal saya ini saya akan usaha semoga saya bisa kaya, bisa nolong orang di kiri kanan saya. Ternyata apa? Anda dan Anda benar-benar berusaha dengan cara yang benar, dagangnya yang benar, dagangnya yang halal. Ketahuilah, kalaupun Anda berhasil, maka itu insyaallah bimbingan daripada ilham malaikat. Tapi ketahuilah, jika cara yang anda ambil benar, wierpun anda tidak sempat kaya, maka ketahuilah anda sudah mendapatkan pahala seperti yang anda cita-citakan. Jadi lihat, anda di saat meniti sebuah cita-cita, dan cita-cita itu mulia, kemudian cara meniti anda kepada cita-cita dengan cara yang mulia, maka, kalaupun anda mendapatkannya, maka itu kebolehan yang sesungguhnya kalau ternyata anda tidak mendapatkannya maka anda sudah dikasih pahala oleh Allah enak maka saya ingin jadi pak apa? yang biasa masang balikho-balikho itu pak apa? pak? bupati? selain bupati ada enak? Enggak enak sekarang selain bupati selain bupati Tapi masih ingat ya, kalau Bupati ngasih duit langsung saja, jangan dipilih. Ingat ya? Masih ingat ya? Pokoknya Bupati yang ngasih duit, jangan dipilih. Ini didengar sama cawan Bupati. Wah, asik ini. Tidak usah ngasih duit sama Bu Yahya ini. <laughs> kalau ngasih duit ke Al-Bajah langsung tidak saya pilih. Langsung tak umumkan kok nanti. Pak Bupati ngasih duit ke Pondok, jangan dipilih. Biar didengar sama Pak Butan. Maka Pondok paling aman ini Pondok ini nih. Ya, ada Bupati menitip titip bisik-bisik dulu. Ya, ini ibu pun demikian. Sebab kalau ngasih duit itu niatnya enggak benar, sudah ya. Lah kalau orang cita-citanya mulia, kalau saya jadi pemimpin insyaallah jujur macam-macam. Wah, kalau melihat semboyannya itu malu ya. Oh, aduh, ingin membuat perubahan tidak ada duanya macam-macam kalau punya selaka. Lihat. Kalau caranya tidak benar dengan cara membayar orang dengan cara ini, mutsana ini, ketahuilah, kalaupun jadi tidak bakal jadi baik. Ya? Hati-hati. Tapi kalau ada orang bercita-cita ingin jadi bupati misalnya, tapi tujuannya baik, ingin mencari kemuliaan di hadapan Allah, saya ingin berjuang. Tentunya dia akan meniti kemuliaan tersebut dengan cara yang baik dan kalau betul dia meniti dengan cara yang baik kalau dia berhasil insya Allah benar-benar baik karena hati sudah mendarah daging akan diyakini ini kebaikan yang harus aku kareh aku tidak hanya ingin mengumpul, aku tidak mengumpul, ingin mengumpulkan uang aku tidak ingin punya kedudukan tapi aku ingin berjuang di balik jabatan saya Lihat, kalau dia benar seperti itu lihat dia meniti dengan cara yang benar kalau dia nengkrek di atas pasti bermanfaat dan di saat dia berusaha dengan cara yang benar kok gak sampai mendapatkan kedudukan. Dia sudah dapat pahala di hadapan Allah. Dia sudah dapat pahala di hadapan Allah. Cuman kalau sudah dari awal yang gak benar biarpun tujuannya adalah ke surga. Tidak akan sampai hati-hati. Makanya begitu susahnya zaman sekarang ini. Hati-hati sempurna Allah menjaga hati kita semuanya. Kemudian bertanyaan selanjutnya. Kalau kita ingin zuhud. Selamat. Hilangkan segala keinginan. Oh enggak dong. Sampai dikatakan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang melihat orang kaya yang baik Lalu berangkat dia ya Allah jadikan aku seperti orang kaya yang ahli sedekah itu Biarpun tidak kaya mendapatkan bahala kok Orang menginginkan dunia bukan sesuatu yang telarang Asalkan tujuannya yang baik Tujuan baik itu yang mahal Tapi kadang setan yang membisikkan Gayanya sih tujuan baik InsyaAllah saya akan cari duit Semoga bisa uh, Bekal ibadah Benar bu Dulu tu belum punya du, belum punya motor, pakai fasel sepeda, pakai sepeda. Suami istri itu ngaji rajin, ngaji, di al baca. Purau purau ini, engkau sesungguhnya ini. Eh, setelah punya motor, sebulan sekali kelihatan, sebulan sekali kelihatan, bahkan tak kelihatan lagi sudah. Dikasih motor, padahal dulu cita-citanya pengen punya motor, biar gampang ngajinya. Kehilangan punya mobil, ketemu kiainya sebulan sekali. Itu pun mobilnya taruh dapat jauh sana. Takut dimintai sumbangan. Karena pakai mobil jadi orang kaya. Wah, kacau lagi ini. Tambah pelit lagi. Baik. Ketahuilah. Cita-cita yang baik. Itu tetap penting. Perlu. Bercita-cita. Itu penting. Cita-cita yang baik. Tapi ingat. Tempuhlah cita-cita yang baik. Dengan cara yang baik. Ini saja waktunya sudah. Nah. Ini ada pertanyaan singkat Ibu yang lagi masak iddah Iddah apa? Kalau iddah perceraian tidak apa-apa ngaji Bolehkah ngaji Salah jamaah di masjid Kalau iddahnya masa iddah perceraian tidak apa-apa Yang tidak boleh keluar Itu adalah iddah karena ditinggal mati oleh suaminya Ini sering para ustaz salah Jadi iddah masa penantian Seorang istri yang tidak boleh keluar tidak boleh berdandan. Itu iddah. Masa iddah apa? Ditinggal mati. Tapi kalau bercerai. Apalagi cerai satu. Maka seorang istri pun mas, tetap boleh berdandan. Dua perceraian boleh berdandan. Bahkan dianjurkan kalau cerai satu. Itu berdandan masih boleh dilihat oleh suaminya. Barangkali batal nanti bisa rujuk kembali. Oh enggak jadi deh istriku kok. Tambah cantik misalnya kan begitu. Bah, batal cerainya. Jadi kalau iddah itu masa iddahnya orang yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia 4 bulan 10 hari itu harus dibaringi dengan ehdad ehdad itu apa mengjauhkan diri dari berdandan tidak akan keluar rumah kecuali ada hajat mendesak pengajian pun tidak perlu kecuali karena di rumah tidak ada yang menemani terubahnya temannya harus ngaji baru ngikut mungkin di rumah ketakutan sendirian tidak nyaman maka tetangganya pun sering ngaji maka dia pun bisa ngikut karena rasa tidak nyaman di dalam ruh, rumahnya sehingga dikatakan masa iddat masa penantiannya seorang yang ditinggal oleh suaminya maka dia boleh pergi ke rumah tetangganya jika mencari ketenangan di rumahnya mungkin rasa takut dan sebagainya tapi kalau untuk bisnis dan sebagainya maka ketahuilah itu tidak diperkenankan kecuali memang Tidak ada yang jadikan tumpuan Misalnya enggak ada menanggung kehidupannya Sementara dia punya anak yatim banyak enggak ada yang ngasih nafkah, Maka seorang wanita seperti ini boleh bekerja Tapi hanya sekedar untuk cari kebutuhannya Itu saja alam. Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf pertanyaan yang lain tidak bisa dijawab Jangan lupa besok pengajian Majlis di Al-Bahjah setiap ahad pagi Doanya u. Uh. Pembangunan pondok terus berjalan, para bapak doakan jangan, tidak doa, tidak minta duit, minta do, doa, ingat Al-Bahjah tidak ada minta duit, ya. kalau ada orang datang bawa proposal itu bohong, biarpun bawa foto saya, karena ingatkan lagi Buya, di daerah-daerah Mayu ada orang duduk dengan Buya foto, katanya sumbangan untuk pesantren Al-Bahjah, tidak nah. ada, jadi Al-Bahjah tidak pernah keliling minta duit, nah. Ya ingat ini, tolong perhatikan. Tidak ada keliling minta duit pakai proposal. Ini sumbangan dari pesantren Al-Bajah. Tidak ada. Itu bohong. Jadi mintanya do, doa. Doanya bu. Ya Allah kirimkanlah ke pesantren Al-Bajah. Pejuang-pejuangmu yang ikhlam. Calon ahli sur, surga. Jelas ya? Sudahlah doa begitu saja. Sehingga yang nyumbang nanti jadi ahli surga semuanya. Jadi kirimkanlah ke Al-Bajah. Orang-orang ahli surga surga, doa yang pertama, yang kedua dan jadikanlah saya orangnya gampang nanti jadikan saya orangnya dan kami pun selalu ingatkan, enggak usah berdoa, semoga al-bahjah punya tambang emas, enggak. semoga turun emas dari langit, enggak. kami ingin bahasanya, yang berjuang di al-bahjah ini, kebaikan itu melalui tangannya orang banyak dan nanti kalau, kalau buya menemukan 6 kilo emas tidak perlu bantuan nantinya. Tidak ada yang beramal baik. Setengah kuintal mas. Kusinglah. Bapak-bapak tidak dianggap duitnya nanti. Semua orang bersikira tidak ada. Jadi kita mintanya adalah. Ya Allah. Jika ada orang kaya bersama kami. Jadikan orang kaya ahli surga. Dan mudah memberikan hartanya. Dengan penuh ketulusan. Dan jadikan ahli surga. Yang tidak punya duit. Ya Allah. Berikan riski yang banyak. Sehingga nanti bisa memberi kepada pesantren. dakwah Dan menjadi ahli surga surga, padahal itu doa bu. ya Allah kirimkan ke pesantren ahli, sur program kita banyak bu, pesantren putri belum cukup aula, belum beres eh kita bohon pokoknya banyak, studio yang ada di kuningan, masih mau digambar gambar itu perlu juga dana besar, studio dan markas islam, karena di bawahnya adalah orang-orang yang agamanya beda dengan kita itu, hanya beberapa kilo, meter saja, kita di atas, dengan session radio yang bakal terdengar di mana-mana 13 kota bakal dicangkul di radio kita dakwah. Radio Murni dakwah di situ. Mana di situ apa? Itu perlu bangunan. Jadi banyak. Saya sebut saja kebanyakan. Usahanya pondok, ini rencananya pondok banyak. Izin televisi masih direncanakan. Banyak sudah pokoknya. Sudahlah pokoknya ya Allah hajatnya pondok kabulkan ya Allah, kirimkan orang-orang ahli sur surga selesai dan jadikanlah saya orangnya ya Allah, gitu saja. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahmnahul wa la tu'adhbinna wa ushurna wa tahdhulna. Wa afina wa la tu'ridna wa akrimna wa la tuhinnna wa athina wa atasil alaina innaka alam syadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jauh, jauhkan hati kami dari mencintai dunia Dan mudahkanlah dunia untuk kami, Ya Allah Jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami, Ya Allah Sehingga, Ya Allah, kami bisa banyak berbuat baik dengan dunia yang kau berikan kepada kami Ya Allah, Ya Allah, siapapun yang ada bersama kami, Ya Allah Jika mereka adalah orang yang kaya, maka jadikanlah ia adalah orang kaya yang ahli surga Yang bisa berbuat baik dengan hartanya jika mereka adalah pejabat, jadikanlah mereka pejabat ahli surga yang bisa berbuat baik dengan jabatannya. Dan jika mereka adalah orang yang berilmu, jadikan mereka adalah orang yang senantiasa berbuat baik dengan ilmunya, memberikan ilmunya dan memberikan contoh yang baik. Dan jadikan mereka ahli surga. Dan jika mereka orang bodoh, berikan ilmu. Jika mereka orang fakir, cukupkan rizkinya. Ya Allah, engkau maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari makanan yang haram. Jauhkan kami dari rizki yang haram. Ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha tahu ya Allah. Kami mohon bimbinganmu ya Allah. Rindukan kami kepada yang halal. Bencikan kami kepada yang haram ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Dan jauhkan kami dari berbuat dolim kepada sesama kami Jauhkan kami dari menyakiti orang lain Kami mohon, kami mohon Ya Allah Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah Suami istri yang senantiasa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, Ya Allah. Dan jadikan hidup kami di dunia ini semakin indah sebagai mengkotimah kehidupan keindahan di syurga nanti. Ya Allah, jauhkan kami, Ya Allah, dari percacaukan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami yang hamba-hambamu yang semakin hadis, semakin cinta dan kasih kepada pasangan kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jika ada yang ada di tempat ini. Suami yang sering berbuat dolim kepada pasangannya. Maka berikan kelembutan di dalam hatinya Sehingga ia semakin lemah lembut dan penuh kasih kepada istrinya dan jika ada di antara yang hadir istri-istri yang sering, ya Allah, berbuat dolim kepada suami, kami mohon lembutkan hatinya. Tambahkan kecintaannya. Sehingga mereka semakin dekat dan kasih dan cinta kepada suami. Sehingga hidup mereka penuh dengan keindahan. Sebagai muqatimah keindahan di surga nanti. Bersama kekasihmu, Nabi Muhammad. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, mendapatkan ya pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Dan kami mohon, ya Allah, kami yang ada di tempat ini. Jadikan kami hambamu yang saling mencintai karenamu. Dan dan jauhkan kami dari segala kehinaan jauhkan kami dari perurusan dengan riba ya Allah dan jika ada di antara kami yang hadir perurusan dengan riba wahai zat yang maha kaya wahai zat yang maha kuasa kami mohon ya Allah hentikan dengan kasih sayang-Mu sehingga mereka tidak akan berurusan dengan utang dan riba ya Allah ya Allah Engkau sungguh Maha Tahu dan jangan sampai hati kami hati yang kotor yang selalu mencari pembela atas kebusukan kami dan keharaman yang kami lakukan ya Allah tunjukkan kepada kami keharaman sebagai keharaman dan bantu kami untuk meninggalkannya ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari Ya Allah, berbut waris, Ya Allah, jauhkan kami Ya Allah dari berbut waris, Ya Allah, yang sungguh menjadikan sebab hamba mu masuk nerakamu yang paling dalam. Dan jauhkan kami dari berzina yang hina dan kau hinahkan. Yang saat ini banyak terjadi, Ya Allah, bergaulan anak-anak muda saat ini mengerikan, Ya Allah. Pergaulan zaman sekarang mengerikan, Ya Allah, alangkah banyaknya kejadian zina di sana sini. Maka kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab zina, Ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar atau yang menyaksikan acara ini pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon berikan kesadaran dan berikan pengampunan dan tutup aib mereka di dunia hingga di dunia tetap mulia dan di akhirat engkau muliakan ya Allah. Ya Allah yang punya hutang mudahkan kami semua dalam membayar hutang-hutang kami Allah dan jauhkan kami dari hutang ya Allah. Ya Allah jika ada di antara kami Ya Allah Yang pernah berbuat dolim kepada sama kami Baik dolim dengan lidah kami Atau dolim mengambil haknya orang lain Kami mohon bantulah kami Ya Allah untuk membalikan itu semua Dan Ya Allah jauhkan kami dari berbuat dolim Dan jauhkan kami dari didolimi Dan kami mohon Ya Allah Siapapun yang berbuat dolim kepada kami Siapapun yang menyakiti kami Ya Allah Siapapun yang berbuat salah kepada kami Kami mohon ampuni mereka Ya Allah Dan berikan kesadaran Ya Allah Kami tidak ingin ada orang yang berbuat dolim kepada kami, lalu masuk neraka coming, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang lain masuk neraka gara-gara kami. Kami tidak ingin menjadi sebab orang lain masuk neraka mu. Kami mohon, ya Allah, siapapun yang berbuat dolem kepada kami, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kami semua, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rabbana ajina fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adabal nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Terima kasih Wa maaf dan wa maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh